Tam ah, bo ah, ah, ah. Més de quaranta anys amb tu. tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde, bon, desde 89.4 eh, 89. da FM. Se xan vostedes benvidos a este programa de dúas oriñas en lingua galega. E temos tamén temos un blog que é galegosnovaisblogspot.com. E tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com. E tamén nos poden seguir a través do Facebook. Eh, radio, ga ah, bueno, Galegos Novais, aquí, de Radio Sanboy Samboy eh, Vamos darles boas tardes a Fernando Boas tardes, Fernando Que, gracias a él, salimos ao aire Paseamos un... damos voltas ao aire aí <risa> E eh, aquí o meu carón pois Xulio Couchil Muy boas tardes, Xulio Boa tarde, benvidos, queridos entes Galegos Novais para todos vosotros, veña E este queñes fala a Armando Fernández Pero para encetar un programa que me con pouquiño de música Que xa Fernando nos tem por preparada E eh, vamos a es comenzar con ela Ya abrimos este programa Non podía ser doito xeito Con María Doteo. Buenos. pequenos, a vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Minha terra, minha terra, terra onde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que prantei. Prados, ríos, arboredas, Pinares que move o vento Paxariños piadores Caseña do meu contento Moriño dos castañares Noites claras de luar Campaniñas trimbadoras Da igrexinha do lugar Amoriñas das silveiras Que holle daba o meu amor Camiñeños entre mi Adiós, para sempre, Dios Temos ao primeiro convidado xa ao outro lado vale. do fío telefónico. Moi ben. Eh, nada máis e nada menos que unha asociación cultural... Toxos e Xestas Esa primeira que eh, Eu recordo eh, De cando iba a bailar con eles Íbamos ali a Monlluí a bailar eh, Que foi a primeira vez Que hubía es, eh, ese grupo De Escola de gaitas, de, de, e, escola danza. de gaitas e danzas uh -huh. Que nos enseñaban ali, eh, ali En Funt, Trogada sí, sí. Toxos e Xestas Vale, pois pues vamos a falar co seu presidente, non? Vamos a falar co seu presidente, con Álvaro vale Álvaro, moi boa tarde Boa tarde. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos. Sin problema. Vale. Álvaro, bueno, antes de nada, Mira. felicitarvos. Xa es outro día estivemos con Conchiña que nos facilitou sí. pois pues, esa novidade interesante, ese CD que acabades uh -huh. de, de, de, de editar, eh, que tendes preparado un gran festival para, para poder amosalo a toda a xente, non para o vindeiro mes sí. de marzo. Sí, o 4 de marzo o 4 de marzo, 4 de marzo ¿no? ¿Dónde será cómo hay que sacar las entradas de todo eso? Vale, o 4 de marzo será en no el Teatro el no Teatro Sarriá. Sí. O tema de entradas está todavía por ahí bueno, no tengo muy claro, pero mmm, indeciso. La radio dijiste, eh, sí, pero la radio estere las invitaciones oportunas para sí. para poder el, Entrar. Para poder ir o que quede ir, lógicamente Lógicamente, sí. Eu falaba du, du, dun traballo extraordinario Que, que levou moito tempo E, ademais, moitísimo uh, Creatividade e moitísimos que Todos os camiños, todas as, as Galicias, non? Exactamente Todos os camiños, todas as Galicias que, que, quantos, quantos temas son? Um, ahora oh. mismo pero como mínimo como mínimo 12, 10 o 12 seguro. Yo, yo creo que son de 12. Sí. <risa> vale. Ahora mismo no lo tengo delante. Sí, sí. Y, y la verdad últimamente tengo estas cosas en la cabeza. <risa> bueno, <risa> lo, como todo el mundo. <risa> claro, claro, bueno, bueno, lógicamente. <risa> ¿Sabes por qué? ¿Por qué estamos haciendo años? Oh? Sí. Yo yo sí, ese é outro problema <risa> bueno, eso queres decir que existimos veñe, a, eh, a cousa vai pa diante sí, señor. esa escola de gaitas e danzas que, que uh -huh. como dixo Armando ao, ao comezo pois pues, xa leva tantos anos Muitísimos sí, Muitísimo tempo dando clases para que toda a xente poida disfrutar da nosa cultura galega ¿no? si sí, señor, leva pues, desde o non sei se desde o ano 77 o uh -huh. sí como como escuela, como escuela quizás no ochenta algo, 881, uh -huh. pero ya estaban no, no, o veis años, uh -huh. no, no, yo creo que para los 77 ya estaban se uh -huh. empezaron a ir a a Montruïa, a Diafontrobada, sí. que es donde Sí, sí, sí, ya. Sí, sí. Vale. Bueno, bueno, pues, pues, eh, de, felicitaciones también por cumplir tantos años y continuar adelante Bueno, entonces, contanos, ¿cómo va a ser esa, esa presentación de ese de ese CD, de ese disco? ¿Cómo va a ser? Pues esto va a ser el ¿no? Teatro de Sarriá, como lo hemos dicho en el momento. Sí. Uh -huh. Va a ser un concierto de disco completo. Uh -huh. Sí. Vale. Sí. Entonces, eh, pues vaya a haber algún... hemos previsto. ¿Va a haber algún, algún algún otro artista que nos acompañe? Sí, sí. Bueno, hay unos colaboradores. Sí, sí. Hay un otro rapero, me parece. Uh -huh. Hay unos colaboradores que que sí van a colaborar con nosotros, o sea, colaborar en un disco, lógicamente van a colaborar en no, no, la sí. presentación, ¿no? sí, sí, sí. Pero en principio no estoy previsto que venga ningún otro uh -huh, uh -huh. Ningún otro artista. Me gustaría que viniera, supongo. Que o fundador da escola José Luis Fosho como todos sabéis sí. pero en principio máis artistas non sí, sí, sí, sí. no teño, teño previsto teño, pre teño, pre teño, pre teño, pre teño un, un pastiquín de propaganda que, que, que no que di que nesta, nesta presentación actuará a parte da banda de Toxos e Xestas xuntamente co grupo Toxos Folk e tamén o, sí. o, o rapeiro que me dixe tu ti, Marc Urgel sí. e o violín de Patricia Roca Sí, pero é que o violín de Patricia Roca está integrado dentro do grupo Fol ah. e, a, ver, uh -huh. a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, creo que eh, o, o, o disco gravou con uh -huh. o grupo Fol, entón e la, a muchacha esta participa no ah. disco uh -huh. pero, lógicamente vai estar, claro. Ah, Bien. ela participa en claro. no disco, eh... sí, sí, entonces sí. estará aí con, sí. con grupo. o grupo. teño entendido, que se nos dixo con Xinha, que, que, que en Spotify xa se pode ir vendo, ou polo menos a, escoitando algúnas das pezas que, que, que leva o, o CD, non? Sí, xa saliron, xa me empezamos a poder escoitar hai 4 ou 5 días ou Uh -huh. unha semana, porque hasta ahora non estaba pero ahora creo que ya está todo... Uh -huh todo metido aí, já se pode escutar desde Spotify se... uh -huh. ah, moi ben, moi ben, bueno, pois os nosos ointes xa saben pode... que se metan aí que é, que paguen é, algún, é, é, algún... seguro que é, algún... É xa, xa se deseara outra cousa que quería comentar a escola de Toxos e Xestas en Barcelona, pois sigue tendo os, a súa páxina que, acorde-me de que miramos, que ten unha páxina web que se chama toxosaxestas.com aparece sí. eh, aparece, pois a fórmula de poder apuntarse, poder ir á escola, a xente pode poder recibir clases de, na, na escola, non? Sí, sí, sí, non seguimos tendo clases, sobre todo sábados pola tarde, domingos pola mañá. Seguimos dando clases como na escola normal. Uh -huh. Aparte de de facer os ensaios, de facer todos o... uh -huh las situaciones que vayan que se vayan haciendo, pero a la escuela sigue, bueno, y anda un rapacín que son los que van manteniendo esto, ¿no? Sí. Eh, acaba sí, entonces hay que intentar que no se acabe. Home. Sí, sí, sí. Un grande grupo que tendes aí eh, non somente como participantes sino tamén como profesores. A verdade é que ese obradoiros de canto e de percusión percusión de man, que tamén facedes tamén, eh, son, son interesantísimos e moi moi importantes. O, o que hai que ter en conta é que, bueno, pues hai que anotarse e, e participar se si que un quere aprender música cultural galega. Por suposto. Eh, a, a solución pasa por eso. Por apuntarse e por aprender. Exatamente, porque sen ir á clase eh, é imposible poder aprender Claro que sí, claro que sí. Como ben dice aquí ah. Xulio que como tamén é mestre ah, dice que a, a música Axuda moi ben os números. Ame, ah, claro, a matemáticas co, complementanse coa música. Se si si, si un rapaz sabe moita música, a matemáticas entranlle fácilmente porque a música precisa de matemáticas. É dicir, se si un, si un non sabe meter as notas nun, nun, sí. nun pentagrama é difícil de que despois sí. sepa a tabra de multiplicar. Sí. Bueno, entonces, pode ser, pode ser eu. non hai outra solución, eh. Es que non hai outra. Un, un tempo de 4x4 precisan as notas determinadas, non? Sí. Entonces hai que Exactamente, con... hay... eso sí. ah, pues hai que contarlas Exactamente. Sí, sí. Si non sabes contarlas ben, non sabes matemáticas. Claro. Claro, di saber música. Eso. exactamente. os mellores matemáticos foron músicos, e os mellores músicos foron matemáticos. Sí, señor moi bien eh, moi ben eh, sí, sí, sí. eh, eu, eu lembro unha vez que estaba en Toxos e Xestas ah. que era unhos, naqueles anos que eu tamén me dedicaba a radio naqueles tempos uh -huh. e entón pois eu fun a unha a, a, a unha festa que se tizo uh -huh. unha concentración destas de música e Toxos, Xosé Luís Foxo, pois dixo Dice que ninguén me toque unha gaita tanto das acinadas e que ninguén me toque unha gaita que senón despues todo descontrolase. Porque con ela había que ir como había que ir. Cuadrao, cuadrao, lógico. Esa... <risas> Adiante. Bueno, eso é o que fai que un grupo uh -huh. Manteña esa grande sociabilidade, non? Posto que eh, está reina na, na entidade axuda precisamente a ter máis cultura galega Posto uh -huh. que tamén celebrade esas festas E agora está despreparando seguro o entroido co, co seu cocido correspondente E sí. outras cousas que que, que que se celebran moitísimo en Galicia, non? Si, sí, si, sí, eso, eso, eso está claro ¿no? Xa temos... Eso, xa temos... Como digo eu sempre, só temos en marcha. Ahora hai que chegar á meta, pertemos en marcha. Ah, no, ben, estupendo. Bueno, pois pues entón repetimos, non o día 4 de marzo ás 5 e pico, me parece que era ir ao no teatro ás 5 e media No teatro Sarriá, non? Sí, exactamente. Bueno, yo que queiran que, que se poñan en contacto conosco con vosotros precisamente aí na, na, na propia entidade, o sea, na propia páxina sí, vosa. No correo electrónico a página ou se non se ponen de acordo con vosotros sí, sí. Se, se se ponen en contacto con vosotros vosotros tamén fluís contacto con vos xa lle facilitamos sí, sí. O, o enderezo, claro que sí non hai eh, eh, problema, pues, no problema ningún claro que sí bueno, e algunha novidade máis nos podes dicir? bueno, en principio ahora mesmo non vale. no temos pero bueno o cara, cabo do ano algo salirá pero que ir pouco a pouco <risas> Ah, ah eh, exactamente. Poco poco. Y entonces, ent eh, tenes algo eh, algo en mente, algo preparado, bueno, preparado no, pero algo en mente, poder hacer algún acto acción cara no sé, Semana Santa o cara verano allá por Galicia? Pues precisamente no lo no tengo muy claro, todo puede ser, uh -huh. puede ser porque estamos mirando alguma cousa, pero non podo dicir nada, porque... Claro. Sí, sí, sí, adiantar sí, sí. acontecimentos. Exactamente, no. non podo adiantar nada. Exactamente. Pero todo Mira. pode ser, eh? Todo, todo pode, pode ser, cristiano. sí. Non, eu digo por si, quando machique a Galicia e a topo os meus queridos amigos todos os exestas, pois pues para ir dar unha aperta polo menos. Hombre, hombre. <risas> sí, sí, este... Es... Estaríamos encantados, hombre de verdad Álvaro. É un placer honra para nosotros te aquí precisamente na nosa radio. Eh desexamosche moitísimo éxito a ti e a toda a entidade pois nesa publicación que vas a ter mm. ese día 4 de, de marzo. Eh quizais ao mellor tamén en Galicia verá que facer unha pequena representación ou polo menos unha presentación nalgún sitio, verdad, eh, interesante, non? Está previsto. Está previsto tamén. Está previsto, ¿no? Moi ben, estupendo. Pensas que escohes aquí Sí. hai cousas ten que ir moi despacio porque senón sí. as cousas se fain de prisa nunca salen ¿eh? non, é, exactamente paseninho, non? exactamente entón hai que ir pasiño a pasinho sí, e, vale, vale. e andamos <risas> no camiño é, é, é, como vendi o disco, non? exactamente <risas> sí, señor vale, vale bueno que que xa agradecemos a conversa que tivemos hoxe, que desexámosche moitísimo éxito, eh moitísima sorte nesse traballo que estás a facer. Eh, seguiremos, eh, mm, bueno, seguiremos en contacto e xa seguiremos en contacto e xa lle diremos aos nosos xuentes como e eh, onde poden eh, onde, onde, as entradas, onde poden onde eh, poden mercados entradas ou, e onde asistir, eh, eh, eh, eh, asistir a ese grande evento, E asistir a ese grande evento. Pues muy bien, muchas gracias Las gracias a ti una por aperta, atendernos Un aperta grande sí, Igualmente Hasta luego, vamos Hasta a luego, despedirlo con, con música de Mariano Hoy dio me a chave Con que abrimos O mundo O salou como es feble o pensar máis profundo o idiome a vida o coitelo da o murmúrio do vento a palabra de amor o idiome o tempo é a voz dos avós de divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta xarada al programa de cinema de Radio Sant Bueno pues, vamos a hablar, una, una primicia para nosotros, una primicia ¿eh? Para todos los oyentes <risa> Vamos a hablar vos? con María Doceo, esta galega, portuguesa, portuguesa, galega, bueno, en fin, un que es eh, una fadista, desde luego bueno, eh, Vamos a darles bien. buenas tardes, buenas tardes María Hola, buenas tardes Buenas tardes, bien estoy... vida, muchísimas gracias eso. por habernosnos María nada, Mariado. sempre gracias a vos. Muitísimas gracias por atendernos porque además antes de que se nos pase eh, eh, eh, como primeiro recepción eso, felicitacións, moitos parabéns por ese novo traballo que a nós enche de satisfacción porque además ten un nome eh, extraordinario que en sí. Galicia nai. Sí. <risas> Moitas gracias, A verdade é que está este feitiño, está quentiño aínda do forno. Eh, lle un disco que me sinto sinceramente moi moi moi orgullosa. Sí, sí, sí. Eh, bueno, e xa tes recibido moitísimos parabéns e felicitações, tanto bueno, o no, día 12 que que presentaches aí no Liceo, no Liceo de Ourense, pero que bueno, moitísima xente que coñece xa o teu traballo é extraordinario, non? Ah, O feito de que esté baseado no achegamento entre as dúas culturas galega e portuguesa ou dos dous idiomas é para nós un, un placer enorme. Sí, este disco eh, Está todo en lingua galega Con poemas sí. de poetas galegos O que sí eh, Tú cando escoitas a sensación que che dá uh -huh. É que estás escoitando tamén sí. eh, Acordes de fado sí. eh, Dejes do fado sí. Entón a sensación que che dá É que estás escoitando fado <risa> Fado galego sí. Pero realmente os poemas son todos Todos eh, en galego uh -huh. eh, Con poetas sí. eh, de talla Recoñecidos que se queres xa xa vou nombrando sí. algúns como mm. Rosalía de Castro, Hombre. como José Neravilas, uh, sí, como sí, sí. Manuel María, oh, sí, sí, sí. como mm, eh, Armando González López que non podía ser de outra maneira, eh, claro, eh, eh, Carballo Calero, sí. eh outros dos grandes que compón aquí e <coughs> Pepe Velo. Oh. Eh, son todos eletristas eh, eh xa algúns xa moi antigos bueno, digamos que Rosalía um, a forma de cantar neste disco nos pode máis de Rosalía eh, unha forma de cantar eh, como ela escribiu que é un, un galego eh, con um, algúnas palabras en castelán un galego distinto un galego que se falaba hai pois, cento epicuanos Eh, eh, despois temos o galego de Carballo Calero, e de PPB, lo que é un galego máis luso, mm. eh, está hai unha mistura entre entre Galicia e Portugal na forma de escribir, Isso. e eu, eh, tal tal cual o el eso escribir, ou así, o cantei. E despois temos algo máis actualizado como Emmanuel María, Armando González, esos mm -hmm. en Vilas, que é un galego máis, digamos, non vou a dicir a palabra normativo, que tampouco no, non sería pero si sí máis actual, ¿no? Sí. e eh, eh, bueno, eh, eh, a, a, a forma que escribiron os poem os poetas así vai, así vai sí. de esa de esa maneira cantado, porque non eu creo que debemos de ser fiéis ao que os poetas escribiron eh, eh sí. e non como se cantaría hoxe actualmente, porque sí. entón eh non ten a gracia de como como no se oía os poetas o quiseron refletir, mm. eh, creo que nos debemos de, de ser fiéis a eso. Bueno, ti eres fiéis precisamente a esa, a esa partitura en, eh non sei, creada xa ou, por así decirlo como letra, pero que dáryote o teu punto especial, posto que este, ese agarimo que tes entre Galicia e Portugal é moi ben, bueno, plasmado no no, no teu mm -hmm. traballo. E hai un hai un fado que lle quería dicir eu ao noso técnico a ver se si é posible porque non o puxera, un fado, un fado que ten muitísimo que ver coa raia e eh, con, con Uh, hai un, un fado deste De último disco do Couto Visto, me parece que ah, o, fa... <risas> ne, sí, o fado do Couto misto vamos, sí. vamos coitar un pouquinho a ver vale, moi ben, genial misto tan fado como Coimbra e Lisboa soa em mea usa viola rezoa alfama en Santiago canta desgarrado e en tanto afadista entoa despós con rubiás disonan Vai xa, vai roa Vai xa, precioso Eu non podo seguir escutando isto Porque se me veñen as vaguas De verdade de verdad que é un cariño especial O que lle tes precisamente a esa zona, non? Sí. Posto que, bueno Moitas moi das cancios antigas Que tes nos teus discos Semellan moitísimo ese aprecio ese cariño a esa zona concreta Da, da, da nosa Galicia portuguesa O portuguesa Galicia, non? Si, sí. esto foi es, un... Explícanos, un... explícanos Sí, isto foi unha descoberta. A verdade é que un día eh Luis García Mañá, sí. que foi o comisario o xefe da Policía de Galicia, pois eh el é eh, era de esa zona, non? Uh -huh. Daí donda parte do Couto Misto, uh -huh. que son dos dous pobos que están entre entre Portugal e Galicia, moi pertiño de aquí sí, de de uh -huh. de, de Limia. Entón, bueno, pois el, el comezou a escribir sobre, sobre eso O que existiu Que, que agora solo existe na, na imaginación e, e, na, e na lembranza Dos su, de alguns, que, de alguns familiares De xente mm -hmm. que viviu ali mm -hmm. eh, Pero claro que xa non Os, os povos, xa, cada un é un é de Portugal E os outros son de Galicia non? Entón, eh, este o que fixo Foi escribir varios libros sobre o tema Se fixo un experto Nese tema mm -hmm. E... Mm, Eh, o, que, o que se falle unha vez o ano mm. pois se lembra un pouco o, o, a zona do Couto Mixto eh, se celebra eh, entregan uns premios que son os, eh, bueno, os xuices sí. do Couto Mixto Eh, eh, claro, mm, eh, un, un ano me nombran a mí Suiza do Coutomisto por por eso, por, precisamente, por a fusión eh, galaico-portuguesa, o galaica que o fago entre Galicia e Portugal. Uh -huh. Entón eh, eu en en agradecemento, pois, preparo entre Armando González eh que o letrista que compón para mí, mais eu compoñemos o himno do Coutomisto ah, e a partir uh -huh. de aí eh, o pobo queda todo asombrado porque eu no momento de falar e dar o agradecemento e demais, digo, bueno, aparte de agradecer a todos vostedes este cariño este nomeamento, pois eu, eu vou agradecer cantando. E comezo cantando o himno, claro, ah, claro. Que a xente quédase porque ninguén espera eso es, eh, porque están escoitando e de repente escoitan, pois, todo o que sucede nesa, claro. porque porque Armando ademais fixo un poema lindísimo con cuatro, con cuatro versos fixo aí unha historia preciosa uh -huh. e bueno, eh, tanto el como eu, tanto Armando como eu estamos muy muy sellados a eso, e sempre que podemos, pois adxuntamos algunha canción, de feito neste disco e, vai no anterior e ata tamén outra no, no libro CD, no libro grande de poesía que fixo el, tamén van as cancións e, Hai algún recuto aparte de máis poemas que Armando xa fixo que ainda están sin musicar, pero que hai algún outro poema máis feito, si. Sí. Perfecto, eh. precioso además. Ese himno mm. é extraordinario además. Fixo no querer ya, e eh, eh, eh, eh, varias veces, si. Sí. a a un dos Xuíces que faleceu, non? Que que era un grande amigo nos e además participou con nosotros na radio Arma que, que era Susana Melena. Si, pobriño, si. Bueno, pois que pobriño. Que, que que era un, un, un amante precisamente sí. tamendo do da baixa limia e sí. como non do, eu tive o ¿no? prazer de estar con ele e a verdade é que a ele lhe encantaba pessoalmente me veo felicitar sí. moitas veces sí. e eh, bueno que eu teña na gloria porque era unha grande persoa si sí, para nós sempre foi precisamente un grande sí. colaborador e un grande amigo bueno pois pues eso que queríamos resaltar o feito de que ese, esa xuntanza esa eh, definición ou unión de, de, de, de, de luso-galaica mm. ti levala como bandeira hombre sí. Eu, sí, si, porque, a ver, eu, dende de, de que comecei, eu viñan para, para Galicia, para Ourense con dez anos, con meus pais. Uhum. Os meus pais viñan con idea, de, o meu pai viña con idea de, de, de unha millora de emprego. Nun principio non era a intención de quedar para sempre, non? Pero despois, sentouse aquí como se fosse a súa terra, e aquí nos quedamos. Uh -huh. eh, o meu pai aquí falleceu, a miña nai aquí falleceu, e de esto uh -huh. fai 53 anos, ese ano. Tá en sí. 1970 foi cando nos viñemos. e eh, eu dende aquí eh, eh, comecei a cantar hai hai 25 anos porque este este disco pois ven ven tamén para celebrar eses 25 anos da miña carreira musical e dende aquí cantaba para para o mundo dende aquí comecei a cantar fado para os galegos pero tamén para, para o resto de, de España e para o resto do mundo por Portugal, mm -hmm. lógicamente sí. pero claro, como xa eran tantos os anos de convivencia en Galicia cos galegos que xa había adaptado unha maneira de cantar eh, con, una, con esa dozura que ten a lingua galega que é moi distinta ao acento que ten a lingua portuguesa, no, sobre mm -hmm. todo de, de Porto por abaixo. Así sí, que sí, eu llego sí. a esa, esa forma lusa galaica de cantar e eso os galegos lle desentusiasmou e o resto do, do, do mundo por onde vou e eh, e eh, consegui pois, ese oco eh, que é bueno, un selo distinto a cualquier outra fadista que poida estar cantando en Portugal porque o é un cantar distinto por o, por o tema do do galego. Ajá. Pues é que eu cando sinto cantar como cantas ti si sí, ben. Ajá. Non é por facer a pelota, eh? É porque <risas> o faz ben, porque, porque conto nos gusta. Exactamente, a <risas> outros tamén porque Gracias. nos gusta. Venha, e entón pois, eh, eu cando cantan así o himno de calquera sitio que sexan, Eh, porque nosotros quando estamos aquí na festa Temos o hino catalán o hino de Galicia como bandeira sí. E todos estes se me veñen as maguas Poder escutar Porque sei que nace do, da xente De dentro desa xente Que viviu ou vive nesa mesma terra uh -huh. a, a verdade é que Bueno aparte de felicitacións, non somente por o traballo, senón tamén por eses 25 anos Oiga. de carreira musical o que si sí queremos é que nalgún momento, non sei a túa discográfica ou a túa eh, axencia pois eh, teña a delicadeza de achegarse aquí a Cataluña, que os, os galegos do Mediterráneo tamén te queremos escutar, e xa te escutamos noutros ocasións pero tamén queremos verte aquí en, pre, en, en presencia sí. eh, A, a min tamén me gustaría moito ir, eh? que pasa que a es non, non é doado, estamos claro. moi longe sí. eh, para arrastrar arrastrar músicos eh, bueno, a verdade hai uns gastos e claro. eso. Eh, entón, bueno, pero se mirará, se mirará porque eso. eu creo que este traballo merece pena levalo a, a os galegos eh, que están por aí espallados mm. eh e eu eh, estaría encantadísima, sempre que vou aí a a Cataluña mm. vou con con muitísima alegría porque sei que, que, que son recibidas non só por, por os galegos, tamén por os cataláns, eh? claro. pero son recibida con moito cariño, e moito cariño, si eh? si sí, si, sí, sí, moito cariño porque ademais, un sempre que que está fora lógicamente vota de, de menos o que non ten o, o lado, é sí. lógico. Eh, eu sei que sería todo un éxito eh? vai ser, eh? vai ser que este ano vamos, xa que son 25 anos claro. os, os agasallos que teño de, de, de celebración de cumpleanos ten que ser, o regalo ten que ser ese un deles ah, Pois ver, agradeceremos a ver, a ver. te e sabes que o grimo te, te, te, te lo garantizado pero aparte de iso o, o que quero que, que, que saiban os nosos agentes, que se pode adquirir o teu o, o teu CD o teu libro, o libro CD é sí. un, un compendio, unha cousa a Bien, sí. que que cada máis podelo dedicar si es que se poñe en contacto contigo, noeu sí, na túa sí. páxina maría doceo. com. Sí, que... www.mariadoceo.com ou a través do Facebook que é Maria Doceo, que non hai outra eh. ou, ou chamando bueno, se queren, poden anotar o teléfono que se queren, despois en privado yo podes dar ti a quen Va, me chame exactamente, a quen sí, sí, sí, estea sí, sí, sí, sí, sí, sí. interesado sí, sí, eh, e eh, entonces faremos un pequeno percorrido desas de de doce temas extraordinarios mm. que per, eu digo percorrido porque é a de Galicia, casi todo falas dos ríos, falas da fala falas y, da... Y, a verdade que un traballo dos poetas extraordinario, eh, en fin, e... Din, dinos algo máis si, sí, a ver, este é un disco que xurdiu eh, eh, pois pues eso, porque eu teña moita vontade de cantar un disco totalmente en galego, a Galicia mm. entón, eh, a primeira canción foi feita por Armando González López que é o letrisa que compón pra min mm. e compuxo o Galicia Nai mm. eh, a partir dai eh, como, como escoitarás é un poema Eh, que vai todo o tempo falando de, de Galicia como se fose unha muller sí. eh, todos son calificativos maravillosos hacia Galicia, sí. hacia Fortaleza es... sí. hacia o, o corazón yes. hacia o agarismo que está Galicia por, por cualquier outro emigrante que se achega a Taiki yes. que a Galicia mariñeira yes. mm, a Galicia celta o sea, vai falando de Galicia a partir de dai eu comezo a pensar unha historia que o libro ten que ir todo en torno a Galicia todos os poemas falen sobre Galicia e en lingua galega. E entón abrimos o disco con a fala de Manuel María. Uh -huh. Este é unha canción que ademais agora que tanto están aí a, a polear un pouco a lingua, sí. a lingua que ademais ne... a ver, o galego necesita de cantarse moito, de escribirse moito, de que os escritores, os cantores, eh, todos os periodistas, todo mundo que faga algo que que seja galego, lógico, que procure fa, fa, facelo en galego, porque é importantísimo que cuanto máis fale, mellor noso, a nosa lingua, máis, máis claro, rica né? se, se pode, sí, sí, non? Sí. Entón, eh, xa dixen, abre, abre o disco a fala, tamén fixemos un, un videoclip para presentar este traballo sobre a fala de, de Manuel María, eu quedei prendada de Manuel María, dende que hai que que lera un libro de poesía del que quedei prendada e sempre non vi ocasión boa para poder uh -huh. cantar algún poema de él, no? eh, despois eh, nos eh, no mes de, de novembro cando foi o, o día internacional do, da violencia de xénero uh -huh. nos lanzamos un, un single que era dunha canción que está dedicada a, a muller o maltrato de muller se chamase uh -huh. Morada de Baguas que ten aquel doble sentido de morada por por, por sitio onde moras, ¿no? Sí. Eh, o sea, morada de Baguas e ao mesmo tempo morada por os Moratós de sí. de Baguas, ¿no? sí, sí, eh, sí. é un poema lindísimo, se queredes se tedes tempo, eh, se queredes que vos lea o poema Leo, ¿queredes? Uh -huh. Pues perfecto Pois pues, é pues, eh, extraordinario Ademais un, un gasallo máis estamos eh, O gasallo da música E agora pues, un gasallo De unha lectura extraordinaria claro Dice sí. unha muller, dúas vaguas Con catro marcas moradas Agachadas baixo a saia Na faciana unhas raiban Oito frías coiteladas Dunha paixón trasnoitada Dezaseis humillacións Trinta e unha indecisións dende princesa ata escrava 64 mallas 128 fallas de respeto a dignidade 256 berros autoritarios de réxime encarcerario 512 bocas amedrentadas caladas orfas de pai e esperanza cómplices sordos e cegos porque sinceramente isto agora fago aquí un inciso todos somos cómplices un pouco e xordos un pouco quando vemos o veciño do lado que lle está gritando a muller mm -hmm. ou vemos a muller con sí. as moratóns non somos capaces de de xa non digo de increpar o, o fulano porque eso de problemas, pero denuncialo. dice cómplices, xordos e cegos, mil silencios de violencia, mil cobardes sen conciencia. Pasaron xa dos mil anos e segue a mesma liña. Mateína porque era miña, y ah, oh, después oh, oh, oh, oh. di, orgullo de ser muller mm -hmm. faz espida, testa erguida, inteligente y agarrida, baruda como chamáis, mm -hmm. ni feble ni medorenta, tan recha que, que salienta, mm -hmm. orgullo de ser muller faz espida, testa erguida, inteligente y agarrida, vaidosa de ser muller a inesquecible receita para no esmorecer non temos moita cla aquí pero agradecerche moitísimo deixaxe mo corazón de verdade eh, bonito, que, mira, que, den, eh, que den abrallado eh. que den que se, que abrallado é es que, es que mira, se vos fixades eu, eh, esta canción puxen, puxen llevo a música das doce cancións que van no disco claro. oito son musicadas por mi e este foi unha delas mm. e eu cando puña música esta canción é que viñan máis vagos e non era capaz sí, e, sí, pasaba outro día pasaba outro e así Eh, aquí Armando, o letrista, mm. o que fixo foi, se vos fixade, sempre que falan da, da morte da, de porvidencia de xénero sempre son números. O mm. levamos a muller número 20, número sí, 30, sí, número sí, 4, número sí, de 8, sí, sí. número 1000 e pico. Bueno, pues neste caso el o chegou con esos números que vai em sí. multiplicando, ¿no? entón, bueno, eh, esta é unha das cancións que eu a miña arrepiáse mo corpo porque é un é moi cruda, sí. pero é realidade, sí, sí, é unha sí, realidade sí. que nos que temos vos, que tedes micro, sí. eu que teño a posibilidad de cantalo, de en nunha emisora de radio, sí. de falar delo, para que de dunha vez esta lacra que nos que nos está, que parece ser que, que en vez de ir para adiante, vamos para atrás, que hasta xe joven, sí. pois pues, que xa, ta, xa está tamén tendo problemas con esto, sí. o sea, eh, e intentar, pois, pues, eso, axudar, para que isto. Eso é, eso é para que isto sí. e y... tamén ao mesmo tempo sensibilizar as institucións que non que non é o, o de bueno, tú denuncia e eh, sí, no... bueno, tú denuncia despois que fago Nada. tú denuncia non, tú apóiame tú dame unha casa donde poderme marchar cos meus tres meniños ou cuatro ou dous ou un claro. e, e que, me, e que e poderme sustentar, claro. porque donde vou? Donde voxe non teña donde ir Dignidade, dignidade para, para todo, claro, non, fai falta, claro. non precisamente porque teña fillos ou non Sino que dignidade A homenmo e a muller e a muller a, a, a, a, a dignidade de antes de todo Non, non, non pode haber eh, Desprecio e desprestigio claro, de, Para ninguna no, das dúas E iso é na escola Iso é na casa Cando claro. os nenos son pequeniños claro. Tenha sí, sí, igualdad, sí, sí. igualdade entre homen e muller aoo respeto a educación, eso sí. está todo aí. Te... Eh, bueno, eh, o que é un traballo que temos por diante pa facer, eh, que oxalá que algún día, todo isto xa non xa nin que cantar cancións, esas destas, claro. nin que falar del. Venga, ya, venga, ya, no ya chegue ese momento. Escoita, unha pregunta para que todos os nosos 20 saiban, que a mellor algún achega xa Galicia de, tes previsto facer presentación ou por lo menos eh, en concertos sí. do desse traballo, non? Já sí, te ven, já te ven nas eh... redes que a, moitas, <risas> moitas eh, eh, emisoras e eh, moitos radios te chamaron. Eu agradecíosche moitísimo que, que te teñas o diveras a, te a, a delicadeza de estar con Nosotros, pero como tes o, o A cuestión dos concertos Bueno, en primeiro lugar, a agradecida Son eu, porque no, vos no. Os que estaves aí para botar unha man a min Que acabo de botar este disco á rúa E me estaves apoyando Así que ante todo, gracias eu Oye. E despois, eh, os mira eh, eh, Presentei este domingo pasado No barco de Valdeurras En abril Bueno, en marzo comenzamos los fados no Castelo de Maceda, Hombre. eh por supuesto canciones de este disco. Sí, sí, ahí sí, no, nunca no, no puede, o sea, no podemos faltar sí, es cada enero. Eres sábado. eres has sido incondicional en incondicional, lo Castelo, ¿no? Sí. Anos, sí, sí, sí, claro. eh, en abril, en abril eh, comenzamos en eh estaremos na festa da, en Arbo, na festa da, da Lamprea, da Lamprea. Eh, que o último fin de semana de, a, o fin de semana anterior o fin de semana de, de mes, creo que é o 22 ou 23 sí. Sí. Eh, o, pero antes o día 2 estaremos en, en Redondela tamén cantando este disco, e despois a dando datas, porque, bueno, están aí para pecharse claro. cousas para toda Galicia, claro. porque está un disco para cantar en toda Galicia e fora dela, lógicamente. Claro sí. xa, xa te chamou o o noso como un amigo de de, de luar Pois pues mira... Vou a ir o día 10, O día 10 de marzo, oh, güey. De vou, vale, vale. vou a ir, sí, sí, da, sí. unha aperta a de nosa parte, daí unha aperta. Que Davos que nosa se... parte. Sí, sí. Tardamos un pouco porque porque bueno, a ver, é que él Eles teñen moitísima Moitísimos artistas que sacan novo disco claro, Entón, claro. bueno, aí me fixeron O quinho, o desde de marzo Estou feliz por, por por ir ao programa Verdade que si sí. sí. Mañá tamén sai un especial na Galega eh, Na Galega 2 eh, oh, Perdón, oxe ah. A cinco e media da tarde mm. eh, Sai un especial De un programa que fixemos Grazas a vida que se chama mm. Mm. Eh, E mañá, digo sábado por la mañá no sé, o programa Zigzag na Galega. Ah, no. As 10:30 da mañá tamén sabe se me queren ver ali con María Solar, pues tamén ah, me poden, me poden perfecto, ver. Perfecto, perfecto. Bueno, por anotá ta ta tamén podemos dicir a nosos entes que eh, o sábado tamén estará, intentaremos conectar contigo tamén e eh, sí, en o realidad. O sábado estaremos pola tarde. Sí, sí, sí, sentaremos. Sí, Digo, <risas> xa falarémonos outra vez, outro, no e eh, eh, daremoslle eh, máis vida a isto. Todo o que si queremos é que antes de despedirnos que nos digas mm, mm, se si tes algún cariño especial por alguna apeza especial. Porque algunha peza deste disco. Sí. sí. O todos son fillos e Eh, eh, eh si, sí. bueno, ese é unha, de eh, que todos son fillos é moi unha, pero eu teñolle moito cariño especial a unha canción que se chama Tres Ríos. Tres Ríos. Que, tres Ríos de Xosé Neira Vilas sí. que ese, que está falando precisamente pois pues eso, deses Tres Ríos por os que eu pasei dende que viñen, sí, nascí eh, eh, no yo... dono Douro. Sí. Eh, logo pasei por por Xinzo, e eh, Verín, li... por Támega. Sí. E por último, pois viñen eh, eh, a Galicia o, a Orensic, no Miño, claro Eses oh. sí, tres compre, conhecelos, aquel que queira saber algo máis de, de Galicia Portugal esa, esa irmandade tan fantástica que. Existe. porque o Miño fai fronteira o Porto o, o, o, o Porto é eh, eh, algo eh, o Douro é eh, eh, eh, algo imprescindible, casi falando do Viño, tanto sí. dun, dunha sí. zona como a doutra, non? Sí. E eh, eh, despois o Tamega, o Límia e eh, pois eh, eh, e fronteira irmanada, non? Sí. claro, claro. Sí. Por eso de Neira Vilas quando mira, que Neira xusto eh, un ano antes de de, de fallecer, fallecer sí. de, de, de de de por seduente fallecer Me, me dixo que, bueno, que o sea, estábamos os dous preparados para gravar un disco mm -hmm. e eh, él había feito me, me chamou e me dicho a ver, contame un pouco de ti para ir facendo os poemas uh -huh. entón, claro, donde viviches cando eras pequena, como se uh -huh. chamaba tú a Naya, que se dedicaba aos teus pais que uh -huh. amigueños tiñas, Cara. por donde pasaches entón <ríe> me fixo un remellete de 12 poemas maravillosos que en este caso eu metín dous que son inéditos, son meus uh -huh. son meus que me mandou a min e eh, eh, bueno, ne, neste caso eu chamei a fundación xa no seu día, e si mira, teño este a fundación xa o sabía el quando os mandou quedan copias ali de, de mm -hmm. da súa poesía esa o sabía, e dixen, mira vou a cantar dous, se vos parece ben, xa, sí, sí encantados e tal, e así fixen con todas as fundacións, tanto mm -hmm. a casa de Rosalía de Castro, fixen exactamente o mesmo e, eso si sí na casa de Rosalía e eh, Eh, me dixeron o, o, o, o ancho me dicho presidente no me dixo maría sí, eh? eso sí se ese fiel la ah, sí. eh, poesía disenden de logo non te preocupes porque a mayoría canta os poemas pero non é fiel o que rosalía canta porque mm. lógicamente rosalía mete palabras como xa dicen antes en sí. algún en castelán. Eh e eh, eh bueno, y así fixen eh, con Manuel María, sabes, eh, aparte de pedir autorización por o poema, fomos gravar ali o videoclip, claro. o sea, unha maravilla, unha maravilla pues... xa, xa vos disi en o disco Abre a fala e Pecha a Dios Ríos a Dios Fontes, unha versión feita afado, fado, sí. con mm -hmm. todo cariño que eu penso que á xente que lle va a encantar. Hombre, que... A, a noche nos, en nos engallou, nós no xa escribitamos de dúas ou tres veces. A verdade é que Sí. que vamos a dar moito vento como dín os mariñeiros vamos a dar vento eh, eh, e ao mesmo tempo pois sí. agradecerxe, non queremos incomodarte máis agradecerxe este traballo que, que nos fixeche partícipe del eh, damos tamén coñecemento a todos os nosos entes e seguidores que se poñan en contacto contigo aí na maria12.com eh, vamos a despedirte con este Tres Ríos que ese tema tan, tan extraordinario De acordo, moi ben. É moitísimas gracias con cariño ya. eh pola vosa amizade. Sí, eh, eh bueno, e a seguir. Seguimos, seguimos <risas> en contacto, veño. Un aperta grande, un bicazo moi grande, María. Bicazo. Eu era aquela nena pequeninha Que com olhos de asombro todo olhava E voltava contemplando d'ouro E sobre ele a todos perguntava E voltava contemplando d'ouro E sobre a todos preguntaba despois seria o mega profundo que dende de o samba media baixando e antes de ir a Beriña a Monterrey eu ando nas suas augas batuxando e antes de ir a Beriña a Monterrey nas súas augas batuxando finalmente o oh miño na Galicia que abraza o mar entre a guarda camiña río amado que veixo cada día tercer Tràvis no. no. amb la pluja i el fred hem de a rentar, a i guardar la roba. Estalvian més que mai en el rebut de la llum. Vina al Calvet, els nostres comercials t'assessoraran per triar l'electrodomèstic més eficient i més adequat per la teva butxaca.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 Es consoante tenra todo corazón constante en toda ecuación en a historia rutilante loitadora triunfante no feble fío da vida compañera extravertida Galicia nai esa vida semigrante es camaradas canción es nosa terra es nación es ancestrais amante pois son de quer xigante Con María do Ceu recibimos como non a José Manuel Nese apartado de quenche preguntou Elina claro. capital da Ribeira Sacra como é ah. Monforte de Lemos moi boas tardes José Manuel boa tarde Buenas tardes. Benvido, muchísimas gracias por atendernos. Nada. Eh, encantado. Eh, estamos... Encantado de estar aquí con vos. Eh, benvido. Siempre que pueda, aquí me tedes, ya sabedes. Benvido, benvido. La verdad que siempre está aguardando esa tuya participación y colaboración que se convierte en información con cierta... Con cierta retranca. Informacións que... Escollidas, lógicamente, sí, con ese eh ese es me gustan me disgustan Claro, claro, claro. A ver. Sí, a, ver can, a ver, a ver cuando eh, auto o algún premio ahí de, de sabes, sí. es, de comunicación, verás. Es de comunicación que me dian unas ondas o... Sí, sí, o algo así mm. parecido. Poder, podrían tener en cuenta Galego do, Galego do Si algo ¿no? eh, sí, sí. que... Eso, eh, o galego do, do ano da diáspora, eh, eso, que se... Eso, o eh, premio aí o galego retornado, eso, se, comprometido coa co Galiza exterior, eh, o que sei inventade sí, un premio algo. Eso, <risa> sí. Aí hai que chegar a... Non sé, sei como lle chamaban a eso antes. Eh, untar, me parece que... si sí, había contar non? Sí. Sabía que non? que non ten padriño. Si, sí, sí, non segunda, dicía, non se unta, decía, ¿no? era sí. así. Bueno, si, <risa> había que cantia hai cun eh, nah, hai contar o eixo do carro. De de, de, de, claro, de feito, claro. feito <coughs> hai moitos que reciben Eso agasallos que que tía capaz de mencionar, pero está moi perto dun unha cousa que chaman political, no, como é? Peloteo. Peloteo, sí. si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 punta miento punto eminto punto eminto eso <risa> Bueno, eu que digo quanta mentirais. Ahí, ahí, ahí andamos, ahí andamos, venha. Ímos ímos chollo, ¿no? Exactamente, eso. exactamente. Foi ímos con con gústame beña, Muy y bien, empezamos. <coughs> Empezas por los del Muy bien. Eh Desgústame que Galiza estea entre as comunidades autónomas coas tasas máis altas de suicidios. Uh, carai. Un total de 4.003 persoas morreron por suicidio en España no 2021, o que supón un 4,4% máis respecto ao 2019, o ano antes da, da maldita pandemia. Uh, uh, uh. Eh, xa estes días publicado un estudo, eh, baixo título Evolución do suicidio en España neste milenio,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 Eh, cando, pas, cando, pa, cando pase a nebo a, O abre tema por a cabeza eh, Se vexa Mais gris do normal Recurrir a amigos Família eh, gente, gente querida e eh, Especialistas uh, uh, uh. Exactamente, pero sobre todo Botalo fora, exortizalo eh. o, que, o que está dentro Non sai, podrece E fai podrecer eh, eh. A persoa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 Non se, se autorizaron máis uh -huh. Pero eh, falamos de 77 proxectos aprobados máis 77 é, proxectos É moito, é moito, moito, moito Proxectos, que cada proxecto pois, Ten o seu número de, de, de aerogeneradores sí. Que vai te saber cantos eólicos Cantos virandelos uh -huh. eh, Digamos muiños Supón 77 sí, na... proxectos, pero muiños Non sei agora o dato o Canto representará en, en muiños eh, A nivel de Galicia Bueno, unha magua, sí hai que apostar por as renovables evidentemente, pero bueno, dáme a sensación de que sentido, de que, bueno, que, que veñen moi moi moi uh, um, moi car moi cargados de eólicos para, para en estes tempos, que cando eh, tamén se critica, a por aí que, que se fala moito de que eh, a riqueza moita dela moitísima mm. dela recae, por exemplo, en Madrid en Madrid, pois non ten mm non ten parques eólicos. No. Mm -hmm. Por exemplo, e eh, vimos en a outros países europeos que, digamos que van a explotar aquí, o mellor non teñen tantos como nós. No. O sea que volvemos a crítica de sempre, non, que nos mm -hmm. colonializan, eh venen aquí a aproveitar os nosos recursos mm -hmm. e eh, eh, bueno, es pois o beneficio pois pues vai sí, sí, vai máis sí. para fora que que mm -hmm. que o que queda aquí. Sí, sí, sí. Sí, ese, ese, Porque... ese dito aquel popular que mexan por un eh, eh, que xa caño xoio se mexan por un e que dir que chove sí. o Armando vai mais alá eh. sí, sí. xa non no me mexan por Ribadou <risa> vai, home alguna cousa mm, eh, destas son as que fan que precisamente en Galicia non se teña en conta tobrila mais non brila para mí no ne... xa chegar unhas meigas <risas> queixeronnos facer unha broma veña bueno, xa quixeron censurarnos aí vamos veña pues seguimos pasamos, pasamos dos desgústame aos gústamelo bueno gústame que galicia este a vanguarda en cribados de cancro Eh, o Sergas usará a inteligencia artificial uh -huh. Para detectar pa tumores de, de pulmón e próstata no. Empregando ferramentas das novas tecnoloxías uh -huh. Que que ver coa inteligencia artificial Algoritmos, big data, etc, etc Identificaránse as persoas co maior risco Para uh -huh. practicarles a estas probas especificas de detención uh -huh. eh, bueno, pois, a, un, Será un paso adiante moi importante De moitos que se andarán seguramente uh -huh é que a inteligencia artificial, as novas tecnoloxías sirvan entre uh -huh. outras cousas, neste caso para diagnósticos precoces e anticiparse a, a enfermidades que deste xeito pois collendo a tempo, pois teñen mellor curación. Moi ben. O sea que benvida Esa... benvida sexa a inteligencia artificial para a, a ao mundo da, da medicina. Eh, exactamente. En este caso que Galicia pois pues, tea un pouco a vanguardas, te aí Eh, pois mm, eh, en primeira liña de saída destas innovacións para poder detectar os cancros ao antes posible. Moi ben. Eh, tamén me gusta, por exemplo, eh, unhas xornadas que te dan, teñen lugar, empezan hoxe, uh -huh. teñen lugar en Oyarzun. Unha localidade de, de, de Guipúzcoa, no País Vasco Unhas sí, no jornadas ya. que homenaxean a Concha Murguía Non sei se está deso corrente Pero xa non é, non é o primeiro ano que se fan uh -huh. eh, Estas jornadas vanse se facer hoxe, mañá e pasado mañá eh, Xoves, vendres e sábado Fase de, dentro do ano 2000 E... Eh, nesse homenaxe pois un acto cultural eh, que lembra ao nacemento de, de Concha Murguía en eh, esta localidade en Olartzun. Eh, a partir de 2010 pasou a ser xa unha cousa un pouco máis ampla, eh faise tendenseano un recital poético musicado. Son Sonas xornadas que impulsou de no seu día eh, que se xeraron, que naceron gracias a labor de José Estévez. Sabes que un historiador, escritor, eh, divulgador e defensor de Galeusca que mm -hmm. naceu en Quiroga, con residencia en Ollarzo e según me contou outro día, eh, claro, en eh, a partida de cemento rezaba que Concha Murguía, eh, Anai de, de Manuel Murguía é eh, sogra de Rosalía, mm -hmm. nacerá en Tolosa pero él fixou as indagacións e chegou a conclusión eh, documentalmente de que eh, non, que nacerá en Ollarzo non que unha casa que hoxe é casa da cultura e dende que chegou a esta, a esta información, que incluso Vicente Risco seica tamén pues, estaba errado, no lugar de nascimento de Concha Murguía pues, decidiron no estas xornadas son as xornadas que honran a figura de, de Concha Murguía uh -huh. e con este programa cultural uh -huh. por exemplo hoxe hai unha charla que imparte o propio Xos Esteves baixo o título ascendencia o Iarzuarra de Manuel Murguía esposo de Rosalía de Castro mm. e o Benres o recital musical vasco galego e o sábado, por exemplo eh, eh, farase unha plantación simbólica dunha figueira árbore, sabedes, preferida de Rosalía, Rosalía? no antigo Campo Santo de Llarzón, a carón da casa onde naceu eh, Concha Murguía participará Aixo Angueira. Eh, é boa a, uh -huh. eh, eh, bueno, a conselleira de, de cultura de de uh -huh. Enora, wow. E despois, e despois unha ofrenda floral, eh, pois pues eso, homenaxeando a a Concha Murguía na biblioteca municipal eh, da da localidade. Llaro, uh -huh. Ollarzo, un, un municipio de, de Guipúzcoa si, sí, señor. Correcto. É o máis precioso, eh? participan, sí, sí, moi unha localidade fermosísima. Eh, tamén colabora na organización o Fato Cultural Daniel Castelao, de Pasaya, e o propio Consello de Ollarzo. Eh, aproveitamos esta, este gust tamén para lembrar, xa moita xente o terán anotado no calendario, olle saltará unha alerta que o 2 de febreiro eh, cumpliránse 100 anos do pasamento de Manuel Murguía. De Manuel, sí, sí. sí, sí, o, o marido de, de, de Rosalía. De Rosalía. Sí, sí, sí. Eh, o ser morgaliza o suplemento de nos diario, este sábado fai un especial dedicado a súa figura. A o sea, que, que en que irá eso, a Manuel Marguía, a Murguía, que en que irá aproveitar eh, o ser morgaliza o honor diario, uh -huh. no suplemento ser morgaliza, pues terá, ten, pues eso... Eh, un especial cultural sí. dedicado a, a esta efeméride o 100 sí, aniversario da, do pasamento de Manuel Murguía moi ben pois eso, bien. tamén nos tamén nos eh, eh, cla gusta ¿no? claro que si sí, tamén nos gusta eh, eh, exactamente, a reivindicar a cultura galega eh, figuras ilustres representativa das nosas letras nosa, claro. e eh, do noso país alén dos nosos marcos claro, sí. pode ser aí Euskadi sí. e bueno, é eso lembrar tamén a figura de Manuel Morguía Noura boa, noura boa sí, E remato os gustame tamén, co, tamén co, unha, con entusiasmo porque se recuperen eh, tradicións como Adobrindo Eh, o brindo sabedes que se non sabesdes conto vose un xénero de improvisación oral uh -huh. cantada e eh, propia do concello da pobra do brollón Toma. Coñecemos a aregueifa sabedes sí. eh, outra, eh, outros xénero de improvisación pois semellaantes que aqui na pobra do brollón pois eh, están recuperando este que se chama brindo e empeza o mañá... Uh -huh nunha primeira sesión dunha serie de obradoiros que farán eh, unha o mes uh -huh. os no, no, no Concello uh -huh. eh, pois pues pretenden eso, a, a través deses obradoiros aprender o, o arte do brindo uh -huh. eh, como digo maña será a primeira sesión uh -huh. eh, e a partir de aí farán un homens en diferentes bares do Concello, están dirigidos para todos os públicos, se non fai falta niente eh, experiencia previa, niente ni que vote un para atrás ser mayor, sí. nada de nada. Interxideracional, é o que se trata de recuperar esa, esa arte do brindo, da, da improvisación eh, oral, eh, non hai idade para facelo. Uh -huh. A... Obradoiro será a cargo de Sara Marchena e Alba María, dúas das mellores representantes da improvisación oral eh, de Galicia en actualidade. Uh -huh. E mañá, como primeiro Obradoiro, primeira sesión, contará con Nuria Pena e Lorena Medela, dúas tamén moi representativas regueifeiras. Uh -huh. As novas xeracións de regueifeiras pues, estarán tamén nesa primeira Eh, sesión este este benres, perdón, mañá. Bueno, pois pues entonces aproveitando que nos das esa información tan extraordinaria de Feixeira, mm. pois pues a ver si nos com podemos comunicar con Sara Marchena, me dischei non, é que mais e a outra Sí, pois pues consigo vos o contacto Al... para falar un día con elas, eh Alba María e eh, Sara Marchena. Pos pues eso, a veces, pues si os contactos, e si lla vos conten como a semana que ven, como foi este primeiro Obradoriro de mañá. Ah, eh... E pedimoslle a mellor un brindo para, para para nosa audiencia, non? Por supuesto, por supuesto que si. Sí. Que, sí, que, que seguro que estaría estar al cheo de, de, de retranca porque aproveitando que xe chegan os maios, por pues seguro que Hombre, o mellorha conte preparados. Claro que eh. sí. Correcto, correcto. No, no, no. E bueno, no. Eh bueno, toca ya agora a kenda Alvetiña no. pequena. Eh, sí, a vale. eh, bueno, tres pingadelas. No, bueno. Tres pingadelas, aí, desas de que algunhas valen para anotar, outras non, non arriredes, e noutras po pois, nin, nin fun nin fa. Eh. Eh, unha que que quería trasladarlle a vos e a audiencia, é unha destas curiosidades que a min me gusta moito atopar e comentar e dar a coñecer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 <risas> claro, eu escutei a meu pai Eu que vai pa diante Exactamente, cada un que, que, que, que queira Que se quede ca que a fonte que queira uh -huh. sí, sí, que... Para a rapaza era, A fonte era un proverbio popular chinés E pa ele a bueno, eu non sabia que era chinés. Eu escutei a meu pai é, pa, pa, pa, a, pa min é, eu reculliño a él. Claro <risas> Claro Afirma, a assinatura é é a que máis eh, uh -huh, uh -huh. decida o precisamente o comunicante, non? Correcto. É sí, sí. eh, un refrán. Uh -huh. Non hai feira mala o que un perde outro gana. Este é un clásico, non? Uh -huh. sí. so, ao final pois todo depende como baixo prisma que se mire, non? Exactamente. Depende Eso a que como... te preguntes, pero ao final nas feiras eh, nas feiras eh ábrese sempre gaña. Exactamente.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 Eh sí, non claro. pero aí está o da, o da feira non o sí, eh, sí, sí. Marugou é perdedo a carteira pa él foi feira mala, pero pa que, pa o que encontrou É feira boa pois pues ah, por eso sí, non sí. hai feira mala, ou que un perde outro gana exactamente Mira eh, eh, hai unha cousa que a aménpízome a gracia, porque hulle preguntei hai un paisano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 E dije, é diche, é para descuidados que moitos ou perden o billete ou perden a carteira. Sí, sí, claro, sí, sí, ando a sacar o, o, o pase. Sí, sí, claro, claro, claro. E algús perdemos hasta o, o, o móvil móbil. Sí. Sí, sí, porque se me aconteceu a min semana pasada. Bueno, escoita. E er, e er, remato Este un pouco, eh, bueno, como no, no estas son no tan pequeno, escolitan pequenos e catalóxico, bueno, no catalóxico no, té no, eh, un tono así, d'un rombos. <risa> bueno, sí, bueno. d'un rombos, pero voulo decir que me fizo tanta gracia que no podía dejar de compartindo con vos esta audiencia, eh? Veña. Es un piropo, eh? Uh -huh. Bueno. De cada cada quen que yo manda cada quen se lhe parece é oportuno ese, no, se lhe parece muy elevado de tono, es muy É eh, moi vasto, por así dicirlo, no. moi gordo, pois que non o diga. Eh. Pero a mi fillo me moita graza Ajá. o eh, piropo, eh? Si. Sí. Por mas venas do pirolo como os cañotos do repolo. Mm. Bueno. <risa> es eh hai eh, que, hai sí, queda. queda, Como diste subido de tono. Subido de tono, si. Sí. <risa> que o que fai o repolo, de... eso. Uh -huh. exactamente Pues <risa> nada, ben. eh a e eh, eh, bueno, saludos a María Doceo Muy bien, muitísimas grazas da tua parte. Ya eso, o sea, ahí aí un rato con ela, a é que Ahí aí o colgaremos. Sí, sí a verdade é fue... eh, unha galega máis, eh. Claro. Bombre sí, sí, tanto. Agradecémoselle muitísimo a defensa que ten con cada vez que a chamamos sempre está moi atenta. Muy sempre, sí, vale. sempre. Bueno, sí. e xa logo, e xa logo eh? o sea que sí, a veces se, es... se vos ve por aquí. Y estamos estamos aí, sí. temos Temos pendente unha charla con Vilariño de Conson, se si coñeces esa zona de Si, si, si, si, como non vou coñecer, coñecer. Pois temos pendente unha charla que están con. Están a tope, están a tope xa, eh. sí, ¿Sí? a festa do cabrito alí os, se... tes que ir que me parece que non fuchs a Vilariño de Conson. Sí. oh, me claro que fu. A, a festa do en cabrito, o cabrito xa teño estado. Pois pues, é preciosa, é fantástica ademais. Mm. Ya verás, bueno, bueno, pues eh, intentaremos pues ter unha conexión, a veces si con catramos, a veces si si vamos a unha darteirada desas. Veña. Unha Correcto, unha festa aper... grande. Igualmente, estoui aí. Ah, chao. Ela me foi a rincar En medo leito para fazer verso A luz Da un cazador Incansable De estrelas Ficien con elas Licor de ilusión O meu brazo Son estrelas Marela O campo roxo do meu corazón Miña canso miña dor latexante E bolvoreta do lume brilante douta fogueira, da malenconía Das acedumes, da vida triunfante Sabe dúas Da vida triunfante A vida triunfante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 that they pequeno fogar Era rosa familiar sempre aberta e florecida no meu pequeno fogar Era unha estrela, un luceiro un facho, na noite escura que alumaba o mundo inteiro Era unha estrela, un luceiro un facho, na noite escura Sou feliz porque era unha nena, E tiño meu paraíso Por montes e campinha Bueno, pois temos a unha tal Marina Sánchez Que fizo televisión ourense Traballa nun canal Canal Youtube, canal de cultura Porque la canta, fai teatro En fin, fai moitas cousas Pero vai nos dibullar en la que fai Así que vamos a darlle boas tardes Boas tardes Marina Boa tarde, Armando. Boa tarde, bendita. Eh, aquí sempre sento meu compañeiro Xulio Couchir, mo Moitas grazas por atendernos, Xulio. Mo moitas por atendernos, Marina. Bueno, gracias, sabemos, favor, favor. sabemos de, de ti gracias a, a Armando que, que contactou contigo, eh, pero tamén sabemos porque mm, estás moi relacionada coa co xente que, que publica esa revista Nós Asiente do Redor. Sí. Efectivamente. Sí. sí que porque bueno pois pues unha tal Olga follóns pues sí. no en contacto e eh, xa sabedes por o número 9, non? Imos presentar o número 9 justamente o número nove, hoxe uh -huh. hoxe sí. a tarde, a xoito, uh -huh. aí estaremos arrancando. Muy ben, no, no, no liceo, pero... non? Como a sempre. No liceo de Orense, a Casa uh -huh. da Cultura de saber Verda, aquí da nosa terra, sí, señor. Uh -huh. Sí, señor. De verdade que, felicitación, se un con, con... ese con xeitinho, pero agora ten moitísimo éxito, non? Nada, pois pues dices, dices, Elios Paisanos, dices, eh, que me chamaron de Barcelona, eh? <ríe> sí, sí. Non pensedes que... Desque, eh. Sí, sí, sí, uh -huh. falaré hoxe, mira, xusta na presentación, sí. falarei de vos, Non, para va a darvos también, claro que sí, publicidad sí. eh agradecemento en público además. Sabemos, sabemos que, que, que agradecemos precisamente esa participación que que, que sempre nos dades. Yo feito de facer cultura no Liceo, eh, importante, hai pouquiño estivemos falando, pero bueno, minutos falamos con María Doceo que tamén estivo aí eh, no, eh? no Liceo eh? presentándose eh? un sí. gran disco, ¿no? Sí, sí. aí estivemos co Canal Libre. Cultura Marina Sánchez Canal Cultura que te desentrevista dela. Uh, ah, sí. casi maniña pasada no meu, no meu canal de cultura, vale? Mm -hmm. eh, claro que sí, apoyando sempre a María Doceo, que é un dos referentes eh, do Fado, é que o está levando o Fado Miñoto, mm -hmm. que o está levando por todo o mundo, pero de alguna manera esta nosa María Doceo, ¿no? oh, está xa ¿no? moi relacionada en Ourense, muy ubicada na nosa cidade. Pois pues, xa podemos empezar a poner a, a tomar nota da túa <risas> da teu contacto para que, pois, pues, por exemplo, nesas grandes eventos que se van van facendo en Ourense, xa temos unha, pero que en realidad o mellor tamén podes darnos con noticias interesantes con respecto, por exemplo, a Termatalia, por exemplo, Xantar, ajá, por exemplo... Ajá. Que sei, sí. tantas cousas que... Como bueno, é eh, eh, que Ourencio es, non pare un dibullar. Como ti dis sí, que... Un dibullar, estás... moi bendito, moi bendito, Armando, un dibullar continuo, Xulio, tamén, claro que sí. Como, eh, como... Sempre que necesites algo, vos estou completamente a vos disposición. Pois pues moi ben, xa temos... O co, co cal, só o tenes agora, tenes o meu contacto, lle un mobo, me... porque, ademais, A sorte que nos dá, xa sabedes vos, nos medios de comunicación Quedamos sí. todos relacionados o sea, Ainda mm -hmm. que esteas noutro noutra, noutra evento noutra calidad, ou noutra plataforma sí. Como é o meu caso sempre éramos relacionados, onde estaba cos compañeros fotoperiodistas, bueno quero que dicir que estamos sempre moi, moi, moi relacionados, sabemos todo un poquinho do ah, que vai. Alegro-me moitísimo. Por ti... pois ale... eh, porque que idades, é eh, visto. alegro Marina, de verdade que, eh, bueno, pues, é unha, unha ajuda por eso, darlle a conhecer cousas interesantes oh, nosos sí, entes, sí, sí, sí, sí, gracias ademai, a comunicadores ademai. como a ti. Ademais, permíteme que cho diga Galicia e Cataluña eh, sempre están xuntas Sempre eh? eh, Entón, aí hai moito galego Eu teño a familia O meu irmão e a súa familia están aí mm. Viven en Barcelona, en Horta E eh, oh. eh, sempre ou moitísimo vínculo con Cataluña A mí encantades meus catalanes Encantame o mundo Estaba, eh, Encantame Barcelona, encantame Cataluña eh, A vosa maneira de ser, a vosa maneira de levar Pero o galego que vai para Cataluña Fascíname, porque sabe desmedrar e saber desmanter o noso, mm, sí, entón, sí. esa conexión que deixá de seguir a nosa pegada, sí. e eh, tamén eles bordeixan a, a deles, non? Que son tan sí, respetuosos os catalanes sí. con, con todas as tradicións, están, eh, están amparando sempre as tradicións dos demais, non? Mm. Que teñen historia neso, non? Uh -huh. eh, entón, bueno, unha hora boa dos os catalás que recibiron con tanto cariño aos nosos galegos. Uh -huh. Pois pues sí, nos, eh, cando chegamos aí somos catalás e cando vimos aquí somos galegos. Sí, a verdade <ríe> que... <ríe> o galego... Gale... <ríe> ¿Sabes, sí. <ríe> <un mediterráneo. ríe> Sabes que me sí, dicía sí. a mí un, oh, eh, un alcalde, o alcalde de Lugo uh -huh. sí. que había eh, o señor Orozco Lugo. dice sí. que, nunha vez, nunha en entrevista dice, que uh -huh. quen coma vos que tedes dous alcaldes tedes dous presidentes tedes dous curas <risas> temos sí. de todo sí. Bueno, Te todo doble <risas> Sí, sí, de verdad que sí Bueno, agradecer, agradecer moitísimo a túa participación de Escoita, estás, eh, eso, na comunicación eh, Divirteste sí. con eso E ao mesmo tempo tamén uh -huh. Cheganche a ti todas as noticias que sí. non, non somente es as que parecen por aquí Sino tamén as que tendes por aí que, que, que, que nos contas, por exemplo, de novidades Seguro que se está preparando Un gran dentroído eh, en, en todas as comarcas ourenxanas, non? Pois pues xa sabedes que temos o triángulo máxico Que todas ona, vale, que son os tradicionales os os, os, os antestrais, vale? Mm -hmm. Entón, bueno, a zona de Jinso, las aventuras de esa zona, wow. eso que é fantástico o entró vivo aquí. Pues, bueno, te temos ese valor, a verdade é que estamos cada vez aproveitando máis, eh, poniendo poniendo en alta claro, Como porque lógico. son muy curiosos, eh, sí. agora estáse definindo por os antropólogos que en realidad o vento era unha religión. Sí. O que pasa é que a entrada do cristianismo, pois pues, houve ese choque, porque a xente sí. non quería abandonar as antiguas tradicións. Ya sabedes que aquí somos moito de raíz ¿non? Sí. Eh, as tradicións quedaron moi moi moi moi vinculadas ao que era o sentir do pobo, ¿no? para sí. nós o templo era natureza, mm. o deus era a natureza, non, a grande sí. sanai. Entón mm. que, que veñan de cingo outros que hai outro deus, pues vale, moi ben, aceptámolo, pero que non nos quiten o noso, non? Mm. Entón aí houve ese litixio, eh dice, acabase de como que un pouco foi loita de de religión, non, de alguma mm. maneira ritual es que estaban un pouco de a ver que engaña aquí, non? <risa> É, é claro. moi curioso é, Pois, sí. pois, eso eh, decíamos, Mira, eh, queremos poñer en valor Nos, desde aquí xa ofixemos en varias ocasións o, Non sí. somente se ha festado Dandroia en Viana do Bolo Sino tamén ha festado Cabrito en Vilariño de Conso Sabes que Vilariño de Conso, magnífico Sabes sí. que Vilariño de Conso Pois tamén ten uns boteiros extraordinarios E ademais aproveitan tamén para poder sí. facer a festado en Troido co, Acompañado dunha festa gastronómica Forra de serie que é a do Cabrito Ato cajito, sí, si señor. Claro, ajá. y e despois como postre teñen o montonico que, que parece ser que é un, un, un postre eh, especial daquela zona. Tendes que achegarvos aí para poder degustalo, de, de non? ¿no? Pois pues, temos que ir aí, mirei eu ainda nunca fui a esa zona, en es... pleno en pleno entonces sempre non pues... por outros Tíos, por si este ano vas si este ano vas dices que vas en representación, no sei, verás tú como te reciben bueno. con, con grande afecto. A, a verdade é pois que é eh, claro, sí. o, o triángulo máxico mágico eh, Berín, Lazazínzo, pero sí, pero sí. que ese esos es dous, Vianado Bolo e eh, Vilariño de Conso é eh, especial. Sí. Sí, sí. están subindo tamén moito na valoración, eh? Non se quedan atrás. No, no, bueno, están pero están eh, últimos anos están tan, subindo, manteñes aí. Tan te, tan especial que os boteiros de de Viena do Bolo a súa careta pesa nada menos que 25 kilos. Sí, a verdade é que todo Ter, un terminan calcificalos que non veches. É un espectáculo, é <risas> un espectáculo. Eh e eh, despois espectáculo, después... pero sí. De, sí. E despois os de os de, de Conso tamén teñen unhas, unhas, unhas pantallas astro, astro, extraordinarias, boas bueno, pantallas, caretas, cara, cara caretas. Sí, son sí, sí, sí, sí. son fantásticas. Sabes además toda a artesanía da zona, que y... se irá a dicar y... eso, E ¿no? unha cousa que non teñen no, no triángulo que é precisamente eh, eh, pois unas regueifas entre eles eh. que, que, que que paga pena coitalas porque poñen en eh, poñen en, en valor pois pues, a, a casi todo pueblo ya... con retranca, ¿sabes? Sí. Sí. Eh, eh, fan sí. algunas... También el rap actual, ¿vale? Bueno, no, no. Aquel... Aquel... Era el rap de aquella época, exactamente. exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Repar sí. Repartían yo burro a todo, a todo el pueblo a todo todo. entero. Aún tocaba ya cabeza, aún tocaba ya paqueza outros tocaba o rabo e outros tocaba allí, pois pues, algunhas algunhas partes especiais. E eh, eh, mira que curioso que moitas veces eh Armando Julio moitísimas veces facían esas reguefas entre homes e mulleres, sí. pero nunca se faltaba o respeto, é dicir, sí. sabíase que todo era en clave humorística, satírica, a veces sí. con escarnio, sí. pero sempre formaba parte dun teatrillo, non, sí. dunha dramatización pero primado o respeto. Sí, ¿sí? Sí. En esta época que estamos tanto con o tema do xénero, yes, bueno, sí. pues entremos máis no que a persoa en si sí, okay. eh, antes estaba o ser humano e depois estaba unho a millón a muller <coughs> que se teñen que entender. ¿no? Pero Hello. de alguna maneira, eso é aí. É dicir, que temos que aprender dos de atrás. Mm. Sí. Non nos pasemos e, de listos, aquel, non penso eu E que aquel, aquel rap era moi específico lle ao feito de que de regalaran, pois, pues, por iso exemplo, o mair joapete da aldea pois regalabanlle pois o instrumento reproductor, era porque se considera <risa> sí, o instrumento sí, reproductor sí, sí. Do, do burro non era sí, sí, sí. Sí. Sí. era porque que, que, que o merecía porque se se chuleaba, ¿eh? Y entonces... digo, pues toma chulevo. Sí. Toma note. Eh, sí. outro, yo outro que lle regalaban as orellas porque escoitaba demasiado de das ventanas. Mente. Sí, sí. sí tan fantástico. Bueno, de verdad que se vou, facemos unha chamada e recordamos todo o que o fai único. Fasnos de correspondentes e moi caraxe. Aí en en Viana do Bolo tes un grande expoñente e un grande un grande coordinador de todo eso que se chama Jorge Minas. Ah, si, Jorge Minas. É unha persoa que ademais Fai unha coordinación tan especial que, que recolle pois, como mínimo 7 ou oito. Eh, eh entroidos de todo España e de Italia e de Croacia sí. de todo, e, e, e fai unha mascarada precisamente en Viana do Bolo e, e, e en Villareño de Conso, no mes de marzo faina, precisamente mm. ah? bueno, Xurxo Minas, vos estarei en contacto con Xurxo, Xurxo Minas, eh, pois xaixo mandaremos pues, en contacto sí, sí, dices lle sí, que vas de parte nosa? si, sí, si, sí, si, sí, é unha sí. persoa extraordinaria máis... eh, ademais que unha entrevista para a miña Xanlevi Xanlevi, Xanlevi, Xanlevi, Xanlevi, Xanlevi Xanlevi, Xanlevi, Xanlevi, Xanlevi, Xanlevi, Xanlevi, Xanlevi, Xanlevi, xa claro. levan cinco anos facendo eso A verdade oh, que xa. Se... Bueno, pois nada, que xa agradecemos moitísimo a túa conversa. Coita, tes, tes en mente a parte de, de ese traballo que dices que vas a facer hoxe esa presentación que terás acompañando moitísima xente boa, non? Ken, sí. contanos. A bueno, mí, a última tarde, aderezamos con Avelino, o... Jaco que é o director do proxecto, sí. estamos co Miguel Ángel Martínez Coelho, un dos mellores, que te ponen esta que no mundo porque es espectacular en eh, un grandísimo mm. artista. Eh, bueno, íbamos eh, a decimos a actuación musical de Antonio Barros, hubo mm. de que también está llamado a ser a voz que su vez de, ha dejado que Maldonado <risas> TV de Varsovia, sí, Antonio sí, sí, Barros sí. y Almas o Mujer. Sí, sí. Es eh, que él eh, atoca piano y canta, mm. e eh, tamén estaremos con Cor de Lume na Lareira, que son oh. Juan Rival e Maxi, un señor un cordionista saladísimo que Maximo nos paga así Mínez. un máximo mixto, coñecedes perfectamente sí, que son unhas bombas o sea, no escenario, son unha maravilla sí. entón, bueno, estamos arropados por moitísima xente pois todos os que formamos a a xente do redor uh -huh. eh, e volvemos unha xe especial a un colexo que se chama Colexo Cisneros de equipa uh -huh. uh -huh. Eh, colabora moitísimo con Nosco a través de Marila Vaz, que é unha mestra que uh -huh. nos traía nenos, además os nenos ten desde sempre un colexo que recibía nenos de distintas nacionalidades uh -huh. entón moitas veces pon, temos nenos de pues, eso, de distintos países e tal, que colaboran con Nosco que xa empezan a escribir revista que son un pouquinho a Arroba Canteira ¿no? uh -huh. e eh, bueno, despois nada, dende aquí se me permite Xulio agradecerle a todos os que nos patrocinan e, eh, bueno, ¿y claro, eh, entén por nos que estamos, que as empresas privadas aposten por nós e eh, tamén as empresas públicas que, que, que nos axuden, pues, bueno, eh, de agradecer, ¿no? entonces, ¿vale? ¿y entonces, ¿y bueno, ahí Cán estamos todos. ¿Cantas páxinas ten este número 9? Pois, ya, non teño aquí, porque non teño aquí agora mesmo a revista Pero, pero bueno... vayan... digo Digo porque los cuatro primeros ya, no se recibiéramos información, se sí. recibiéramos algún ejemplar, pero que seguro que vaya aumentando. Por eso te preguntaba si... No vi... Si, si... eh, 60 joyas, lo que fue el número 8 sí, así que, pienso porque me parece que aumentaron los, los escritores eh, puede ser que teñamos algunas más no mm. eh, claro, eh, y tanto sí, sí, sí puede ser que teñamos algo más o sea, sea que en pago de grapar, va, va, dentro de poco vaya a ser sí. con un lomo ¿no? sí. pues sí, un libro de petete no, no, no. a ver la revista, sí, quiere sí. decirse que que dependiendo de la cantidad de, de páginas claro. que teña pues lógicamente, claro, claro. en un momento determinado, pues en pago de de, grapa, de grapala, pues, hacerla con un lo miño que que, consigue, eh, que se sí, sí. pois pues, nunha cousa un poquita máis... Eh, Mira, eh, nonxo, digo, digo sin que sea unha promo. Hai plumas moi interesantes aquí. Sí, sí. Eh, xente que ten moitísimo bagaxe cultural sí. e despós xente que muy muy creativa siento sí, sí. eu penso eh, que se mantemos un poco compromiso que estamos tendo mm. de este mar lírico que tenemos todos aquí dentro mm. eh, hay un grupo un, un equipazo y eh, además levámons muy bien mm. eh, esa relación sana mm. que sabe establecer esos límites mm -hmm. eh, un conjunto de gente variopinta total de mm -hmm. todas los cores políticas de todas los cores a nivel creatividad mm. eh, que nos respetamos moltísimo unos otros distintos estilos totalmente diversos pero mm -hmm pero que, claro, formamos aquí un maremán dun preciosísimo eh, e que, bueno, o que ti dís que pode chegar a ser interesante agora se xa é importante, mm. tratamos de que se xa importante agora a nivel de Galicia mm. e eh, aí estamos Nos, por eh, que, uh, Os escritores se echan van a ser los más importantes nos, también. Nos tenemos colaboración precisamente, de concretamente desde hace muchísimos años, de, de Paco Ascon y eh, de Carlos oh, Ares, claro, porque claro, bueno, por favor tenemos relación claro. con él, eh, participan con nosotros con la nuestra revista Luanova, eh, también la revista Xurdimento de, de, de Lleida, es eh, decir, Genial. que que conocemoslos ya de antiguo y entonces sabemos de, de esas firmas que, que claro, participan con nosotros, claro. ¿no?, E claro. entonces pois, pues, eso Darlle unhos parabéns dende de aquí eh, eh, E adiante Porque a cultura faixe precisamente Con eso, con aportacións Desinteresadas que é o que fan eles tamén ¿no? Efectivamente, nin máis nin menos Efectivamente, eu teño dous librinhos Xa escritos ata día de hoxe uh -huh. Supoño que en breve teremos que Quero lanzar o, o seguinte e, e bueno, imos seguir por aí Imos Uy. seguir por aí e apoñando todo o que se poda Porque é o mundo da cultura E todo o que teña que ver coa cultura por pois a nivel radio, a nivel o que veña, sí, sabes? Sí, sí. Que eu queriache eu queria che preguntar unha cousa. Dime. Que é o que sentes cando tú tes que entrevistar a unha persoa, a un persoeiro, que sentes nese momento, eso. Mamá, ver, que mira, lle pregunto, que eh, non a... lle pregunto. Si, sí, mira, a, a, a... A verdade é que xa entrevistei a xente muy muy moi, moi carismática Moito, porque aquí veñen foros Yo a mi yo a nivel galicia, de Galicia en nivel uh -huh. de España, a nivel internacional E tú gente a xente de mí verdad verdade que muy interesante Un Alus Casal, un, oh. un Flotax un, Eu que sei, bueno, moitísima xente Do espectáculo agora mesmo A Gamaxia Prada ah, hai, bueno, sí. eu, Non sei, hai gente de moitísima talla uh -huh, de, moita, então, de moita, de moita mira, Ainda que leve un guión, pensume que fase un poquinho Ti por lo que te estou vendo, Xulio Pero... <risas> eh, Ainda que leo un guión, o que te pasa a ti? A medida que vai transcorrindo claro. a conversa e ves un pouquinho como vibra a persoa, <risas> Pois pues xa pues te metes por aí Xa mm -hmm. ¿no? mm -hmm. sí, sí, me dices, non? Xa sí. me dices, compañero ¿Sí? Claro, <risa> claro entón a partir dai Xa pues, te vas facendo unha imaxen de min Que non tiñas previamente no. E a partir dai incluso manejas O, o que ti tra, verdad? ¿verdad? Manejar, pues... sí, sí. Entonces, bueno, o que ti tra, me está decido O fundamental, como todos sabemos Que sí. a empatía, non? Xa te metes por aí hai veces que a, o mesmo pe, persoaxe que vas a esto xa xe parte que, non máis que o miras xa xa xa indica exacto, exacto, sí, sí, uh -huh. sí. Eh, ne, os ollos son a, a, o espello da alma, é eh, eh, ben certo e na radio é a voz, verdad? Sí, na radio é a voz sí. este, a garimo, esa luz que transmite a persoa, pois pues, sí. totalmente quen está detrás ¿no? eh, desa de de sí, historia sí, sí. Eh, sí, pero bueno, sí, fundamentalmente entrarlle Entrar que dentro no que cite é no que é o mellor é, é o mundo que o A xaer o que fai no? De unha maneira ser onde está o cerne a raíz de toda esta historia non. Éempre de te moito de nenos, vendes familia de é bonito, é bonito é interesante coñecer de onde chegaía a sí, sí, a, beta, sí. a beta de ouro que, que é, a exactamente sí, señor, ¿no? sí, señor, sí, señor. Sí, beta. Por eso dicía un amigo meu dicía: "M, eu coñez cos coxos hasta de sentados correcto, correcto, correcto. <risa> estou de acordo total bueno, Marina eh, en que estás metida a parte de de, de traballar, bueno, da presentación que tens que facer hoxe no liceo que, que tens aí próximo pois pues mira eh, o que te decía, facer un libriño teño a verdade que teño dous proxectos hai unha pintura que tamén que quere facer algo tal, bien. E, e despós, por outra parte, máis reloxionado xa con, con o redor, probablemente xa hai Un novo proxecto sí. Pero, bueno, tanto nada des, vale. Pero, simplemente, por aí Eu teño que facer algo xa Porque necesito, teño moito xa escrito Quero poñelo xa E poñelo en poñe o no? no? Si, sí, exactamente, eh, además Apeteceme moito, desto de que xa xa apetece Facer cosas E, eh, eh, bueno, seguir cacarle Porque sí que a verdade que me motiva moito Wow. Motívame por algo reciente que falábamos antes De que algo no contigo, uh -huh. que eu soube contido Expresarme Tambén este o axú uh -huh. O meu entorno axú Para que a xente, pois pues, tamén Non deixe de facer o que ten tan importante Para os que pagan uh -huh. Porque sí, gracias a eles alimentámonos todos E sí. o estilo espiritual non? Eh, E cultural Entón, de alguma maneira Ser nos cousinhas é eh, eh, seguir Seguir con meu, sin sí, parar, sí. Sí. Pois moi ben, eh, temos, vamos, que xo agradecemos en cantidade, Marina, que xo agradecemos en cantidade que tú veras con connosco aquí neste humilde programa, como é Galegos novais aquí en Samboy, aquí no, no Mediterráneo. Na colicia Mediterránea, sí. Bueno, que te agradecemos moitísimo a tua bueno, participación eso, de Dios. conversa con neste noso programa e eh, que, eh, bueno, este contacto servirános para poder manter... Eh, eh intermitentemente, posto que non che, che prometemos que fagamos cada semana, eh, pero sí nun no, no, certo tempo, mellor cada mes ou cada certo eso, tempo, para pues... que, que nos informes de cousas interesantes e eh, si nun momento determinado podes facer de correspondente, pues encantado Hombre, claro, Pois pues mira quédome con este número vos sí, eh, no momento que eu teña algo que vos poda aportar dentro Xa. meu humilde tamén lugar eh, do norte de Galicia e do sur de Galicia eh, do norte de España e do sur de, de Galicia, que estamos sur Vale, no, concordoso? Ya sabes ti. Exactamente, que eh, claro. aquí bañados por, Omiño, por Il, sí. o miño, polo que además son da Ribeira Sacra, que son acá tan fermosa. Sí, sí, eh, entón, bueno, pois pues, tamén os enviarei Como non quedo en contacto con vos E xa vez, a vos a disposición sí. Moití, Moitísimas gracias Moito éxito sí. e moita sorte en esa presentación De sí, ese sí. grande traballo Que nos asente do redor, moi ben Pois pues mira, facerei participa todo o mundo que vale, sí. Vou iniciar a, a presentación con... Dándonos as gracias Agradeciéndolo boi Se achemandaremos precisamente Este audio para que o conserve Veña. Guay, qué guay. Como me vais a hacer mi ilusión tremenda. Bueno, muchísimas no, gracias. La comunicación que parece que tenía así un pequeño sí, uh, como rascar ruido, no, pero que, Vaya, que, que que se pena. puede que se puede entender fácilmente. Bueno, pues alegro, me, alegro, me, sí. alegro, me. Graciñas. Gracias a vos. Ah, Graciñas ah, a vos. Con pinta muy fuerte. Bico muy grande, Marina. Marina. Dico, feliz se quería Mais alá de toda pena Ser máis feliz cada día Era feliz se quería Mais alá de toda pena Ser máis feliz cada día Era un sorriso Cantor Era unha meniña leda Era recendente flor Era un sorriso cantor Era un sorriso cantor Bueno, con vamos. María Doce vamos a dicir algunha cousiña que temos por aí pendentes, Bueno, pois pues estamos acabando xa o programa, a verdade é sí. que quedan poucos minutitiños, pero suficientes como para avisar lle todo, dicirlles, poñerlles en coñecemento algunha sí. noticia importante a da nosa asociación Rosalía de Castro, non? Sí, exactamente. Que hai unha presentación dun libro para o día 3 de De febreiro. De febreiro, sí, señor. A tarde, presentación dun libro. libro... que se titula Cesuras... Sí. Que, ademais, publica precisamente a súa autora... Xa tivemos aquí na... na sí, que ativemos aquí, no... Finatizón. No, Finatizón, sí, señor. Bueno, pois, pues, o día 3 de febreiro... Uh -huh. Pois, pues, achegaránse uh -huh. todos que queiran el día... Uh -huh. O centro eh, en Rosalía de Castro de Cornellá... Que a, a calle... Federico Soler, número 71 Número 71, bueno E tamén, eh, tamén temos outra cousa Que A entidade ten preparando xa O, sei, ten preparando o día da dona para ah, sí, Unha parece... conferencia que, vamos, que se vai pa a papel Como cada ano, me parece que facemos sí. que Cada ano facemos precisamente eso non Unha conferencia dedicada a, a reivindicar o traballo da dona sí. que, que ten moito que ver Con Con, con que estamos a facer non? Exactamente Bueno, queridos pues oyentes, eu despídome de todos vosotros vos? ata o, o vindeiro de Xaves. Fernando, moitas gracias por estares aí. Este queñes falou Armando Fer, eh, Fernández. E, amigas e amigos, como digo sempre, que anoite seixo vos descanso e arrúa a vosa liberdade.